Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'unghubillahi min shururi anfusina wa min siy'ati a'malina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falamadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanutakullaha hakka tukatih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 Yuslih lakum a'ma lakum wa yawfir lakum zunubakum. Wa man yutai Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa'ina aslakal hadhi fi kitabullah. Wa khairal hadhi. Hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalala. Wa kulla dalala tin finnar. Ustazulullah ibn al-Ustazamu al-Hadhi wa sallam. Ustazulullah ibn al-Ustazamu al-Hadhi wa sallam. Kita al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ia bermaksud iaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini adalah tafsiran yang saya pilih dari sahih tafsir Ibn Katsir. Satu tafsiran cukup menarik kerana ia mengetengahkan riwayat-riwayat ma'tsur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesalingan ayat mentafsirkan yang lain. Kalau kita belajar surah Israil, Siratul ladzina an'amta alaihim ini menjadi badal kepada as-sirat al-mustaqim yang disebut oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat ke-6. Mengajar kita untuk berdoa kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim wailal madhubi alaihim waladhallin. Siratal ladzina an'amta alaihim menjadi badal kepada as-sirat al-mustaqim. Ini kalau kita belajar masalah Iaitu, dia merupakan satu pengulangan. Pengulangan kepada amil. Seolah-olah kita mengatakan, Ehdina syaratan mustaqim, Ehdina syarat, eh syaratan ladhina an'am alaihim Dua kali ehdina, kena takirir al-amil di situ. Jadi, siapa pendengar ini mulaikan Allah sekalian. Apa kegunaan Allah SWT menyebut perkataan, Syaratan ladhina an'am alaihim lagi sekali. Kan kebaik kalau, risudut wajib akal, terus disebut ihdina sirat, siratal ladzina an amta alaihim kenapa diulang siratal mustaqim kemudian disebut isti siratal ladzina an amta alaihim apa yang apa maksud dia apa yang diungkapkan ini Mengapa Allah tidak menyatakan ihdina siratal ladzina an amta alaihim terus kenapa perlu diulang ini dipanggil takrir takrir Mengapa takrir berlaku ataupun tikrar Mengapa berlaku takrir atau muntashmia di sini Jawapannya supaya nak menunjukkan kepada kita Kepentingan kita faham betul-betul kerana ia merupakan satu tarikan Kita nak menarik perhatian Contohnya kalau kita suruh kepada seorang Hal aduluka ala akrabina su'afbalihin Kamu nak tahu tak siapa yang paling mulia? Berbanding dengan kita kata terus Orang yang paling mulia Aku tunjukkan kepada kamu orang yang paling mulia ini punya sifat-sifat ini, ini, ini Ia tidak menarik dia tidak akan menyebabkan Soal itu tersintak Ini gaya komunikasi Ini dalam usulub komunikasi Berhubungan dengan manusia Keperluan untuk datang Sesuatu perkara itu Seri tasniah dan juga takerir Untuk tujuan taksis Ini telah kita pelajari pandangan Syekh Muhammad Mutawliya Syarawi Kerana dalam Al Quran ini Untuk pandangan beliau, Pandangan ini sangat wajar Tidak ada tidak ada takerir Yang adalah taksis Kerana setiap kali dibawa Sesuatu kisah itu Walaupun kita lihat berulang-ulang Sebenarnya bukan ulangan Tapi dia menunjukkan membawa satu perkara dari sudut yang lainan. Siapa nih yang mengudak Allah sekalian Kemudian Allah subhanahuwataala diinaan anta alaihim, ghairil magdubi alaihim ini ghairil magdub ini pula menjadi badal kepada anta alaihim. Badal, Iaitu ghairil magdubi alaihim hukumlah dinah salimu min ghazabillah wa dzalal. Kita pelajari dalam mana mana kita tafsir. Taksiran kepada Gairul Magdubi alaihim Bukannya golongan yang kamu lukai Iaitu golongan Yahud Yahudi Kerana Yahudi ini memenda Perkara-perkara yang terdapat Dalam kitab Taurat itu Yang pernah diturun kepada Nabi Musa Sehingga membawa dalamnya Bagai-bagai cerita Yang pelik-pelik Yang susah nak diterima oleh akal Ketika belajar comparative Studies Asyik Dr. Muhammad Al-Malikawi Seorang pakar Dalam bidang comparative Religion comparative Studies Di Yarmouk University Beliau mengemukakan kepada kami betapa banyak cerita-cerita dongeng yang ada dalam cerita Taurat ini termasuk dengan usaha memiliki beberapa ikut yang Belanda beberapa ikut kambing apa tujuan disebut perkara-perkara yang menampakkan kebodohan na'udzubillah subhanallah subhanakallahumma amma yasifun, maksudnya Allah SWT daripada apa yang mereka dustakan apa yang mereka sifatkan takkanlah satu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT nak menceritakan benda-benda rini-rini seperti itu jadi golongan Yahud seperti yang ditafsirkan kebanyakan para ulama mufassirun merujuk kepada ayat ke-60 surah Al-Maidah mal la'anahu Allah wa ghadiba alayh. Wa Yahudi ini merupakan yang paling khusus mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada mereka kerana mereka ini manda-manda, muhbah-mubah apa yang terdapat dalam kandungan kitab Taurat yang diutuskan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sedangkan sifat kaum Nasrani yang paling khusus iaitu kesesatan. Orang-orang Yahudi meminda isi yang terdapat dalam kitab Taurat dan kemudian orang-orang Kristian -orang Nasara datang untuk mengikut perkara-perkara yang sesat itu. Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala firman dalam surah Al-Ma'idah ayat 77 "Kazzalu min qablu wa dallu kaseeran wa dallu al-sawa'i sabil Orang-orang Yahudi ini bijak mereka meminda, mengubah dan mengikut menjadi bangsanya adalah golongan Nasara. Nasara ikut kesesatan yang telah dipinda oleh golongan Yahudi tersebut kalau kita belajar dari sebuah comparative studies kita akan lihat agama Nasrani ini sudah berapa kali dipindah antara yang terakhir pernah dipindah sekitar awal abad ke-20 ini berlaku di Argentina di Buenos Aires kita lihat, perkara ini pernah berlaku dilakukan oleh golongan Yahudi antarabangsa dan yang menjadi malangnya golongan Christian ataupun Nasara ini mengikut kesatan yang telah dicadangkan itu jadi perkara ini banyak disebut dalam asar. Dan hal tersebut sudah pun jelas sebenarnya Kita lihat dalam Tafsir Ibn Kasir Sahih Tafsir Ibn Kasir Dalam jilid pertama pada muka surat Ke-94 Imam Ahmad meluatkan dari Adi bin Hatim Adi bin Hatim ini bapanya Hatim yang Ta'i Hatim Al-Ta'i Hatim Al-Ta'i ini seorang yang terkemuka sebagai kederm, Sifat dermawannya Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menifatkan Dermawannya Hatim Al-Ta'i ini tidak memanfaat sedikitnya di depan Allah Kerana dia lakukan perkara itu Demi mendapat nama Anak beliau ni masuk Islam, menjadi seorang sahabat yang hebat, Ali bin Hatim. Dia berkata, datanglah pasukan berluka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka menawan Maciq dan beberapa orang lain. Ketika pasukan membawa mereka ke depan Rasulullah, mereka berdiri di depan Nabi. Maciq telah berkata wahai Rasulullah, utusan telah pun menjauh dan anak kami telah terputus dari kami. Sementara aku hanyalah seorang jatuh, aku tidak mampu mengerjakan apa-apa. Lepaskan aku, semoga Allah memberkatimu. Ini kata Maciq pada hati Mautai. Adi bin Hatim Rasulullah mempertanya kepada dia Siapa waktu sama? jawabnya Adi bin Hatim Rasulullah berkata Orang yang meladikan diri Allah dan Rasulnya Makcik ku berkata bebaskan aku Ketika Rasulullah kembali Seorang lelaki yang berada di samping Baginda sepertinya Orang itu adalah Ali Beliau berkata mintalah terus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makcik ku berkata aku minta kepada Nabi, akhirnya Nabi membebaskannya Lalu makcikku datang menemui aku, ni Hatim, ni Hadi bin Hatim. Lalu berkata kepadaku, sungguhnya beliau telah membebaskan. Sungguh engkau telah melakukan buatan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Sungguh telah datang kepada Rasulullah, Sifulan, dan dia mendapat bahagian daripada baginda. Datang Sifulan, mendapat bahagian daripada baginda. Maka aku pun datang kepada Nabi SAW, ternyata di sisi Nabi ada beberapa wanita dan beberapa anak kecil. Ia menyebutkan keakraban mereka dengan Nabi SAW Adi lalu berkata Barulah aku tahu bahawa beliau bukanlah seperti Gajah Kisra ataupun Kaisar Adi ni bapa dia kaya Hatim, seorang yang dermawan Tapi dermawannya bapa dia tidak boleh melawan dermawannya Nabi SAW seperti yang disifatkan oleh Makcik kepada Adi di sini Adi pada masa itu masih lagi belum Islam Lalu dia datang kepada Nabi SAW Dan Nabi telah mengatakan kepada Adi wahai Adi, mengapalah kau tidak mengucapkan kalimah syahadah Padahal kau ini terkenal sebagai orang yang baik. Lihat psikologi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelwadi akhirnya mengucapkan kalimat tauhid, beliau masuk Islam dan Nabi menjadi sangat gembira. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu ini jadi seperti al-maghdhubu alaihim, al-maghdhubu alaihim iaitu golongan Yahud dan jangan jadi pula seperti Abdalin dallin iaitu An-Nasara. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Adi bin Hatim adi pertama dia masuk Islam. Rasul Nabi sebut kepada Adi bin Hatim ini, Adi bin Hatim ini berdamping rapat dengan ramai orang Nasara dan kenal kepada orang Yahud. Maka Nabi telah bersabda kepada Adi, "Kamu tahu kebaikan, apa kamu menafikan? Janganlah kamu jadi seperti al-maghdhub alaihim iaitu Yahud yang menafikan kebenaran dan janganlah kamu jadi seperti orang Nasara yang tersesat yang disesatkan oleh golongan Yahud itu." Jadi hadis ini dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir bagi menunjukkan tafsiran kepada maksud al-magdub alaihim dengan abbalim itu bagaimana ini dimuliakan Allah sekalian al-magdub ini sebenarnya berasal perkataan ghabab ataupun kata kerjanya ghabibah ghabab, yang membawa dari sudut keragaman makna namun semuanya merujuk kepada kekerasan kukuh, tegas bahkan dalam setengah-setengah kabilah Arab menggunakan ghabun ini ataupun ghabab Merujuk pada singa Kepada benting, Kepada batu gunung Kepada sesuatu yang sangat merah padam Warna ni Orang yang sedang marah pun dipanggil Ghadab Jadi semuanya digambarkan melalui Akar kata ghaim bat dengan ba. Oleh itu Bolehlah kita buat kesimpulan Seperti yang disebut oleh Al-Rarib al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat al-Fawil Quran Iaitu Ghadab ini merujuk pada sifat keras Tegas Teguh sukardi goncangkan yang berlaku dalam diri seseorang jadi sikap ini kalau ada dalam diri manusia dinamakan sebagai amarah nanti kita belajar dalam surah Yusuf innanfsa la'amaratun bisu'i illa ma marbi insyaallah kita belajar perkara ini amarah amarah maknanya terujuk kepada manusia diuraikan panjang lebar oleh hujjatul islam al imam ghazali dalam yaumuddin tapi kalau dirujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentulah tidak sesuai untuk Kita membayangkan sifat keras, tegas Yang disebabkan emosi ini Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu kita lihat Di usulub bahasa Al-Quran ini para penulis ini muliakan Allah sekalian Allah menjelaskan Siratalladina an'amta alaihim Jalan orang yang kau akan ni'mat ke atas mereka Ya Allah Ghairil maghdubi alaihim Bukannya jalan orang yang dimurkai Kenapa tidak disebut Jalan Ghaib ta'alayhim Ghaib ta'alayhim Kenapa tidak disandarkan kepada Allah Perkataan ghaibah itu Itu sebab Para peningin yang memuliakan Allah sekalian Para ulama salaf Pada zaman yang awal dahulu Mereka enggan mentafsirkan kata-kata seperti itu Yang merujuk kepada Maknanya sifat Tegas sifat murka Allah SWT Kerana Allah SWT ni Tidak amal Tidak sesuai untuk kita nisbahkan kepadanya Sebarang keburukan Allah SWT mengajar kita perkara seumpama ini pernah kita bincangkan satu masa dahulu tentang Allah SWT contohnya dalam surah syuara wa idza maritu fahuwa bila aku sakit kata Nabi Allah Ibrahim dia menyembuhkan tidak disebut di situ wa idza amradani kalau Allah menyakitkan aku mungkin pada penyakit tidak maknanya penyakit itu disandarkan kepada diri kesalahan diri sendiri, walaupun takdirnya dari Allah SWT jadi para ulama salah begitu warak dan salih, mereka ini enggan mentahsirkan kata-kata seperti ini bimbang kalau ia menyentuh sifat kesempurnaan Allah SWT. Jadi mereka memahaminya dalam bukti kehendak Allah untuk melakukan tindakan tegas dan keras kepada golongan yang membangkang. Dengan kata lain, Al-Maghdub alaihim ini menuju kepada ancaman seksi yang kemuncaknya ini adalah bersangkutan kepastian bahawa ia dijatuhkan kepada mereka yang mempersekutukan Allah SWT. Kapannya ini muliakan Allah sekalian? Ini tafsiran ulama salaf. Tapi kalau ulama khalaf, mereka telah menjelaskan bahawa sini perkataan yang diwakilkan oleh Allah Subhanahuwataala ini adalah merujuk kepada kemurkaan Allah Subhanahuwataala dalam contoh yang konkret yang telah pun kita pelajari dalam ayat-ayat yang lalu. Kapannya ini muliakan Allah? Pada kuliah lalu kita ada kaitkan ayat yang terakhir di surah Satiha ini dengan ayat ke-99 di surah Al Nisa. Apabila itu ila Rasul fa ulaika ma'allabina an'ama Allahu min nabiyyin was-siddiqin wa shuhada'i was Siapa yang taatkan Allah maka mereka kawa dengan para nabi itu tingkatan pertama siddiqin golongan kedua yang diketuai gerombolan ini oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu yang ketiga syuhada syuhada ini golongan yang mati syahid mereka yang telah pun sedia mengorbankan jiwa dan raga mereka kepentingan mereka keseluruhannya demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala mereka ini telah mengorbankan jiwa raga mereka Demi kebaikan Islam Ini adalah golongan syuhadat yang ketiga Dan yang terakhir tadi golongan as-salihin Iaitu orang yang Kedudukannya terakhir Dalam kebaikan Tetapi orang ini sentiasa berusaha untuk mewujudkan kebaikan itu Walaupun sesekali ia melakukan kemaksiatan secara tak sengaja Maka dia kelekahkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya amatlah banyak wandingan keburukan-keburukannya. Apa punnya ini milik Allah sekalian. Insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan sentuh sedikit bab yang menarik dari kitab yang namanya Adab wa Adwa sekarangan Ibnu Qayyim terjemahan Pusat Imam Syafie. Buku ini mengetengahkan mengenal berbagai jenis penyakit hati yang membahayakan dan cara perubatannya yang mujarab mengikut al-Quran dan juga sunnah. Kita akan sentuh beberapa perkara yang lakukan orang Islam pada hari ini. Dianggap mereka perkara biasa sebenarnya ialah taasur. Dia adalah satu kesan dipengaruhi oleh golongan al-makdub alaihim iaitu Yahud. Dan juga abdalin iaitu al -nasarah. Kita pun kepada Allah SWT perlindungan daripada ditimpa penyakit mudah dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang tidak beriman kepada Allah ini. Kita akan lihat pada mengusah 408 dari kitab dak wadjawak. Beberapa perkara yang berkaitkan dengan kehidupan kita insyaallah pada kuyak akan wallahu alam wa ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh